її чоловік. Вася старався, як міг, давно забувши про себе та про свої власні бажання, але те, що він був здатний дати дружині, навіть близько не було схоже на її рекламно-телевізійні ідеали, і кидало Анжеліку просто в розпач. Неспроможна змиритися з такою долею, Ліка за будь-якої нагоди докоряла чоловікові, намагалася як найболючіше дошкулити йому, зайвраз нагадати, що вона найнещасніша на світі, і все це через нього. Вася приймав докори дружини беззастережно, ніколи не заперечував і лише болісно переживав свою провину за нездатність дати щастя коханій жінці. А ця кохана жінка була просто невтомна, вигадуючи дедалі нові способи помсти чоловікові, котрий не вміє її цінувати. То вона тижнями не підпускала його до себе, роздратовано сичала, що буде з ним тільки тоді, коли в них з'явиться окрема спальня. То, збираючись рідкісного випадку в гості до веселих друзів, спеціально надягала найгірше вбрання і поводилася там у ньому, як убога сирота. То раптом переставали їсти за столом разом з чоловіком і сином, Демонстративно зображаючи страдницю, змушену голодувати заради економії сімейного бюджету. У Васі шматок не ліз у горло. Він відмовлявся від сніданку і з дому надголодь. І це тоді, коли від важкої фізичної роботи на порожній шлунок він мало не непритомні. А його нещасна жертовна дружина, залишаючись вдома сама, спокійнісінько відчиняла дверцята холодильника – і не вставала з-за столу доти, доки її шлунок не розпирало від переїдання. Простодушний і нехитрий Вася вірив кожному слову своєї ненаглядної Анжелочки. Тож він навіть гадки не мав, як часто її сльози бувають облудними. Але понад усе від цих сліз страждав Дмитрик. Влаштовуючи скандали чоловікові в присутності сина, Анжеліка навіть не здогадувалася, наскільки буквально все сприймає незахищена життєвим досвідом дитина. Під час своїх істерик вона не добирала слів, ображала і принижувала Василя. І хлопчик вірив, що його мама справді жахливо страждає. А все через те, що татко не хоче знайти гарну роботу, не вміє заробляти гроші, не може купити мамі нові чоботи а йому, Дмитрикові, великий велосипед та ігрову приставку, тим часом, як в інших хлопців, вже давно є вдома комп'ютери. Дмитрик жалів маму, бо вона плакала, і винуватив батька, тому що той ніколи не виправдовувався. Так само винним Дмитрик вважав і себе, коли мати налітала на нього з лайкою за погану оцінку, порвані штани чи неприбрані зі столу книги. Комплекс провини перед мамою, породжений її сльозами та скаргами на долю, міцно засів у хлопчиковій душі. А те, що він повсякденно чув від матері про батькову неспроможність, сформувало в ньому стійке переконання про слабке та залежне становище чоловіків, порівняно з жінками. Іншого висновку, при тому, що робилося в їхній сім'ї, хлопчик зробити не міг. Пригніченість і постійне побоювання чим-небудь засмутити і без того нещасну маму зробили хлопчика замкнутим і майже остаточно позбавили його звичайних дитячих бажань. Ті ж велосипеди і комп'ютер, наприклад, були не його особистими мріями, хоча, звісно, він не відмовився б володіти такими скарбами. А лише висловленими матір'ю вголос черговими докорами на адресу батька. Не дуже міцний від народження, вразливий, Дмитрик досяг перехідного періоду свого життя емоційно зовсім не підготовленим, без усякої зовнішньої підтримки, як це часто буває в підлітковому віці, його організм, перебудовуючись, дав збій. Уразливішому місці. У Дмитрика почалися нервові судоми. Сталося це після одного з найбільших історичних спектаклів, розіграних Анжелікою.